Подає воям знак тривоги, хай збираються до світовидової скелі. Щек тріпнув своїм кучерявим чубом і, не перепитуючи нічого, відійшов осторонь, заклав у рота чотири пальці, свиснув оглушливо. На той свист з усіх усюд до нього поспішили отроки. Щек передав їм наказки я. І ті пругутко помчали до навколишніх селищ. Зараз будуть, сказав, повернувшись, щек. Хлопці, одна нога тут, а друга там. Тур схвально кивнув головою, а тепер воздамо требу світовидові і всім богам щоб ласкаві були до князя Добромира і його родовичів, щоб захистили його від смерті, а усіх нас – від кровожерливих гуннів. Хориве, візьми у повітті ягницю, принеси до требища. А тим часом і молодша дружина збереться до світовидової скелі. Хорив швидко пішов до повіті виплетеної з лози та хворосту і обмазаної глиною, за якийсь час виніс звідти на плечах молоду ягницю і попростував до водоспаду, де серед густих заростей виднілися сірі кам'яні скелі. Всі рушили за ним. Світовид – високий дерев'яний ідол, Стояв на озвищі Перед скелями Звідки відкривався гарний Краєвид на річку На водоспад Прибережні ліси й поля Це був бог сонця Головний полянський бог Йому приносили у жертву Биків, корів, овець, свиней Чи якусь іншу свійську Чи дику живність а одні біди і загального горя також і людей. Перед ідолом темніло від пролитої крові кругле кам'яне требище. Родовичі стали перед світовидом. Сюди уже збиралися покликані щеком вої із молодшої дружини підлітки, яких Кий з братами навчав всього того, що вміли справжні вої. Їх було ще небагато тільки ті, хто перебував поблизу. Інші надходили. У білих полотняних штанях і сорочках загорілі, чубаті, у постолах або й босі, вони якось непомітно, безшумно виринали з-за кущів і ставали півколом позаду старших родовичів. Старішина зняв із плечей хориву ягницю і поклав на требище. Наступивши на неї ногою, підняв руки і голосно проказав, пильно вдивляючись у жовтий лик Верховного Божества. «О, Всемогутній Боже, Ти даєш всьому сущому на землі світло і тепло, Переборюєш морок ночі і зимовий холод. Ти даєш життя людям і деревам, і звірям і птахам, рибам і плазунам. Ти все можеш. Будь же милосердний, Боже, і захисти князя Добромира від смерті, а нас від усякої напасті. Ми принесли тобі требу і молимо, щоб ти прийняв її в знак нашої любові і пошани до тебе. Боже сонця і життя. З тими словами він виняв ніж і одним ударом перерізав ягниці горло. Яскраво червона кров зросила сухе каміння і требища. Родовичі, собі заоторували, простерши до ідола руки: Прийми, Боже, требу, захисти нас від всілякої напасті, лихого ока і злих духів.